За форшпан, пане Шандаре, тяжко буде нині. Кого є тягло, то всі потягли на заробок то до латрів, то до кльоців. От хіба би його власні, Миколові коні взяти і в його сані запрягти? Жандарм. А що ж, і се можна? Від. То тут може хто небудь з вами присісти, буде кінь ми гнати і потім приїде назад. «Жандарм, дуже добре. Мені ще й так, мабуть, приїдеться сюди вернути, за спільниками шукати». «Від!» «То ще й ліпше. Ану, куме бабичу, ідіть та запрягайте». Бабич відходить. Микола й досі сидів на ослоні та втирав руками сльози. «Анно!» Анна, мов, остовпіла. «Чого тобі, Миколо?» «Микола, у тебе чиста душа, невинна. Молись Богу, щоб швидко і моя невинність виявилася». Анна. «Чиста душа? А хіба ж твоя менше чиста?» Микола. «А господарства пильнуй. Небагато у нас тої мізерії є, щоб і те не пропало. А на дукатів не щоб у мене боронили. Маю в Бозі надію, що й без них мене отець милосердний з того нещастя вийме». Анна. «Га, коли так кажеш?» Микола. «Так, так, так, не роби того. Здайся на Бога. А тільки...» Тремтить, його лице кривиться до плачу, руки судорожно обіймають її. «Анно, Анни, це моя! Тільки ти не забудь мене!» – утирає очі. «Анна, ну що ти, Миколо? Чи слід тобі при чужих людях плакати? Спокійся, Бог нас не лишить!» Микола, «Га, Божа воля! Най він з усіба нами робить, що задумав! Ходімо, люди добрі!» – цілує Анну і виходить за ним жандарм, війд та інші. Анна по його відході хоче кинутися до дверей і зупиняється. хапає себе за голову, відтак ламає руки. «Анна, от тобі й ангели Божі понад хатою перелетіли». Заслона спадає. Дія третя. Місце перед Коршмою. З правого боку сільська дорога, з лівого – високий плід. У глибині сцени Коршма з широкою створеною брамою. Під Коршмою ослони – Колоплота – грубі дерев'яні колоди, на яких можна сидіти. Ява перша. Три дівчини виходять із коршми по недільному убранні. Перша дівчина. Живенько, сестриці, живенько біжіть та скликайте парубків. Настя. Дух святий з нами, кумочко. Кажуть, що його таки вішати будуть. Обі жінки. Господи! Хрестяться. Перша жінка. І хто би був подумав, що він душогуб? «Такий тихий та смирний!» Друга жінка. «Ой, кумонько, чоловік усе чоловіком, а не чистий, бо дай, Моці не мав усякого підкусить!» Перша жінка. «Ба, та чути, що там великі гроші у Абрамка забрали! Не знати, чи віднайдено їх!» Настя. «Де там, ані сліду?» Микола мовчить, як заклятий, не хоче видати спільників. Перша жінка. «От, дурний!» «Нібито йому що поможе, як він буде гнити, а ті – уживати». Друга жінка. «Га, то у них уже такий злодійський закон, що один другого не сміє видати, аби і самось тут погибав». Перша жінка. «То кам'яні душі. Господи, і десь такі люди родяться, і материни молоко – суть, і по землі ходять, і пісень співають». Друга жінка. «Ні, кумо, пісень вони не співають, ніколи не співають». Хіба ти чула коли, щоб Микола співав? Перша жінка. Та й справді, відколи його знаю, то пісні я від нього ніколи не чула. Ото диво. Друга жінка. Ну а що ж його жінка? От і ще бідна, така молода, така красна і з такого роду славного, адже про її відця про всіх селах слава йшла. Перший багач був на весь Повід, і ліпотент громадський. А тепер ось на яке зійшла? Настя. «Ой, кумонько, не знаєте ви, що то за жінка?» Перша жінка. «Ну або що?» Настя понижує голос з притиском. «Остатня». Обі жінки б'ють себе ополи руками. «Що ви кажете?» Настя. «Що чуєте?» «Адже ми близькі сусіди. То я ніби не вважаю, але все добре бачу, що у неї робиться». Обі жінки. «Ну, та що, що? Розказуй». Настя, та що вам розказувати? Гидко розказувати. Знаєте, з ким собі заходить? З Шандарем. З тим самим, що їй чоловіка до криміналу завдав. Жінки, господи! Настя, вона здавна з ним любилася, ще дівкою бувши. Він з того села, що й вона, а її брати силою видали за Миколу. Жінки,